Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő páimárk Belső közlés Jó estét kívánok! Ez itt a Belső közlés, a Klubrádió zenés irodalmi műsora. Ma a rádió egyetlen élőben készülő adása, én pedig Vári György vagyok. Ebben a műsorban, mint már sokan tudják, hétről-hétre költőket vagy írókat mutatunk be, akik olyan írásaikat hozzák magukkal és olvassák fel, amelyek többnyire még sehol sem láttak napvilágot. Ma kis kivételt fogunk tenni. Gerevics András költő ugyanis nem csak megjelenés álló, előtt álló szövegeiből fog felolvasni, hanem körülbelül 20 perc múlva megismertet majd bennünket az elmúlt években írt legjobb versével, amely ugyan már megjelent, de mégis úgy döntöttünk, hogy szeretnénk, hogyha felolvasná. Maradjanak addig is velünk, hisz a továbbra is a megszokottak szerint az adásban játszott zenéket természetesen ezúttal is vendégünk válogatja. Hallgassuk is meg az első számot, John Lennon-tól az Instant Karmát. Kedélyünk továbbra is Gerevics András költő itt a belső közlésben. Nem sokára, pár hónapon belül várhatóan kijön majd a negyedik köteted a legutóbbi négy évvel ezelőtt, az azt megelőző pedig szintén négy évvel korábban jelent meg, viszont a legelsőt az 97-ben, 21 éves korodban adtad ki, és aztán 8 évet telt el kötetné,l Mi történt a két indulás között? Nagyon megváltozott az életed és a verseidnek a világa? Jó estét kívánok, szervz Yuri. Nyolc év ö, alatt nagyon-nagyon sokat utaztam. Tehát tulajdonképpen ez úgy volt, hogy nagyon-nagyon szerencsém volt, és ugye 21 éves koromban, sőt még azt hiszem 21 se voltam, amikor megjelent az első kötetem, rengeteget írtam akkoriban, és ö, volt is egy törés különben, tehát hogy elbizonytalanodtam abban, amit csináltam, tehát hogy biztos, hogy, hogy, hogy, hogy az első kötet az egy... Ez, egy ez, érted, ö... hogy ilyen kamaszversek még, vagy, vagy talán az túlzás? Ö... Valamilyen szinten érő folyamatban még kamaszosabb versek <gül> voltak, és közben-közben kimentem Amerikába egy ösztöndijel, ahol akkor inkább novellákkal foglalkoztam, novellákat írtam, és... Ö... Mint tanultál? Úgy, úgy éreztem. Én ö, egy ilyen általános bölcsőszeti képzésre jártam, de tulajdonképpen írókkal, drámaírókkal dolgoztam együtt, tehát hogy alkotó művészekkel ö, írtam, ők ezt elolvasták, és egy novellás kötetnyi novellát írtam ezzel az idő alatt, és addig szüneteltek egy kicsit a verseny. Gyakran neveznek melegköltőnek, szoktál beszélni a melegszerelemről a a verseidben, is el is mondod, hogy éppen az első kötetedben vigyáztál arra, hogy ne váljon egyértelművé, hogy a verseid megszólítottjai férfiak. Aztán később ez megváltozott valamelyest, nyíltá és itt ott hangsúlyosá is lett a férfi szerelem a szövegekben. Miért döntöttél úgy, hogy hát, hogy jelölni akarod, vagy legalábbis néha jelölni akarod a megszólított nemét? Vagy szerinted egyetlen van ennek valami értelme, hogy valaki meleg költő van ilyen a költészedben? Hát ahogy nőkhöz lehet szerelmes verset írni, férfiakhoz is lehet szerelmes verset írni, és ahogy, ahogy bizonyos költők nőkhez írnak, szerintem ugyanúgy kell férfiakhoz is, és igenis akkor, ha József Attila leírhatta a szerelmeinek a nevét, akkor én is le fogom írni, tehát úgy érzem, hogy igenis ennek, ennek megvan a helye. Az első kötetemben még kicsit bizonytalanabb voltam. Különben azt általában hetero olvasók mind úgy olvasták, mint hogy egy nagy heteroszexuális szerelmes versek lennének, viszont a meleg mindegyikbe belelátták a, a, a meleg szerelmet, neked pláne, akik tudták, hogy én meleg vagyok, tehát ö, ott én ezt, ezt kimondottan élveztem ezt a játékot, hogy teljesen nyitva hagytam, hogy, hogy érzelmekről írtam, és az a kötet bizonyítja, hogy tulajdonképpen mindenki a saját ízlése szerint tudta értelmezni, tehát ö, ö, a kettő nagyon hasonló és átléphető. É, akkor most megteszed, hogy felolvasod nekünk a napok és szavak című versenyt?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 tehát Spiegelim Spiegel című kompozícióját hallották. Vennénkünk továbbra is Gerevics András költő itt a belső közlésben, és az adás elején már beharangozott hosszú versét fogja most nekünk felolvasni. Reméljük, hogy sikerült már felcsigáznunk a figyelmüket, mert érdemes lesz figyelni. Hat vers a kudarcról. Első vers. Ezt a verset nem szabad megírnom. Elvesztettem. Sokszor a fejemben, a gondolatok sodrásában örvény el. Majd a francia tengerparton örvény nyílt az idő falán, és magába szívta minden szavát. Minden betűt, mit egymásra fűztem, míg csepergett, és sirályokkal szemeztem. Újra próbálom megkeresni az eltűnt sorokat, körmölök metrón, repülőn, idegesen, mellettem az egész világból csak egy nő marad, Részeg és bolond, a szemével a tollamat követi, És ingerülten kioktat, hogy szebben ír, mint én. A fejemben egy másik nő meleg szava szól, Kétségbe esetten, hogy megint elvetélt. Hiába fogan meg, nem tud megtapadni. Elképzelem a testében az örvényt, Beszív és nem enged a felszínre. Megmosom a kezét a tengerben. Követjük a holdjárását, mérjük a test titkait, A szavak súlyát, a mondatoknak értelmet adunk. Összebújunk a padon, és a tenger szúgására suttogva felelünk. Második vers. A metrón ülök, mindig sietek, Egy város suhan felettem. Mennyi hétköznap a fejekben. A sötét alagút hálójában, Mint szerteágazó eregben Egy szív ütemére zakatolok. Ahogy siklik velem a fénycsík, Fejemben egy másik várost viszek, Más nyelveken. A repülőnülök mindig utazom, Alattam városok suhannak el. Ha az időt lehet mozgásban mérni, A sok apró fénypont összeadódik. Ablakok, Autók, biciklik, utcalámpák, Melyek csak egy pillanatra tűnnek fel, De a sebességben minden összeforr, És itt fent évek telnek el, A föld és az ég a levegőben összeérnek, De mint egy város sem, ez sem otthonom. Harmadik vers Azt hittem, senki sem lát, ezért lábújhegyre ágaskodtam, és kiléptem a fényre. Azt hittem, mindenről lekések, hiába vettem nagy lépteket. Azt hittem, senki sem vesz észre, hangosan szóltam, halljanak, és mikor azt hittem, lenéznek, magamat bíztattam, ha beszéltem, mert azt hittem, nem kellek senkinek, kiálltam, és kínáltam magam keményen kongtak laócse szavai. A lábújhegyre ágaskodó nem áll sokáig, a nagy léptekkel rohanó nem megy sokáig, a fényben álló nem lesz fényes, a magát hirdető nem lesz híres, a magát dicsérő nem lesz dicső, a magát kínáló nem lesz vezető. Ezek az úton rohadék hulladék. Leülök az útra, menni kellene, nem akarok felállni. A szürke ég alatt mossa tisztára arcomat a szemerkélő eső. Langyos és kemény az aszfalt, sziklára képzelem magam, tengerrel a lába előtt. Sirályok kárognak felettem, és a hullámok sodrása, verése átúszik rajtam, mint delfin, aki megfürdik tekintetemben. A szorongások sodrásában és az orrával felszínre hozza a gyárak mögött lebukott napot, majd magával visz a mélybe, ahonnan, ahonnan sirályként szállhatok, és csőrömben foghatom, ami rohadék, ami hulladék. Negyedik vers Az időt mérni számok helyett kudarcok sorával is lehet, eltékozolt szerelmek. Szétélt városok, öngyilkos barátok, És eltorzuló arcodon az egyre mélyebb, egyre formátlanabb vonások. Eddig elélt életed minden fájdalma, félelme, térképet rajzol a testedre, És a kudarcok könyvét olvashatatlan betűkkel írja arcodra. Ötödik vers A telelkeden szárad örökre, ahogy testére rászáradt a bőr. Egy őszi estén taxiba ült, és figyelted, ahogy apró kerekfeje a távozó autóba lassan, de egyre jobban zsugorodott, míg egy messzi ponton el nem tűnt. Ott és akkor, abban a pontban találkozott minden párhuzamos, mint rajztanár vásznán a táguló tér. Teste kihűlt, ahogy lassan elhagyta, óvatosan, senki ne hallja, Mert aznap gyógyszerekkel győzte le a lebetonozott anyagi világot, A nyers gravitációt, a súlyt, és olyan dimenzióba lépett át, Ami nincs is a képzeletén túl. Elengedted. Nem láttad kisúr áthaladni azon a kis ponton, Ami egy pillanatig az ő saját feje volt amiben a világon minden egyenes arra a pillanatra végleg összeért. Hatodik vers Kifeküdtem a napra a parton, és néztem a sirályok lebegését. Lassan, egyesével, kőről körre tisztítottam meg minden gondolatot, és minden követ nagy lendülettel dobtam a tenger habjai közé. Elnyelte. Mintha másik világba potyantak volna a víz felszínen át. Hátra döltem, és a tenger zúgásában nem hallottam, csak láttam a távoli repülőket eltűnni az égen, mint porszemek, ha fúj a szél. Arra a pillanatra a nyelvem hegyén a tiszta ég, a zengő tenger, a homok, az idő, a szél, és a testem összeért. Még egy sirály hirtelen le nem csapott, a vízből ficánkoló halat hozva fel, Helyére billentve a kizökkent időt, Elválasztva újra az eget a víztől. Szájamban az öröklét sós íze maradt, Cipőmben, ruhámban homokszemek. filmjének filmzenéje szólt az előbb. Vendégünk továbbra is Gerevics András költő, itt a belső közlésben, én pedig Vári György vagyok. A verseidben, amint az imént elhangzottban is hallhattuk, állandóan feltűnik az otthontalanság motivuma a legismertebb, legmegszokottabb terek és emberek is hirtelen idegenné válnak, a kapcsolatok félre csúsznak, nem tudnak beteljesedni, az idő cél és értelem nélkül telik. Van közel ennek a céltalanságnak a homoszexualitáshoz, ahhoz erről gyakran van szó a verseidben, hogy az embernek nem születhetnek utódai, nem adhatja tovább az életét. Úgy érzem, hogy ugye mondjuk ezek az érzések, ezek az én életemnek, mint sok más ember életének alapérzései, tehát hogy valószínűleg. Ö, ö, Hogyha heteroszexuális lennék, lehet, hogy ugyanolyan magányosan érezném magam bizonyos helyzetekben, és mellekként is ugyanannyira a társa tudok találni más helyzetekben, tehát nem tudom, hogy ez mennyire függ, függ össze. Mondjuk nem vagyok pszichológus, meg szakember, hogy ezzel mondjuk tudományos szinten foglalkozzak. Ö, én úgy érzem, hogy a költészet ez nagyon egy személyes műfaj, természetesen az ember a, a nagy közönségnek ír, az ember megpróbál kapcsolatot teremteni az olvasójával, de hát a versek valahol mégiscsak rólam szólnak, és hát bennem bizonyos életérzések valóban találkoznak a homoszexualitással, Biztos, hogy, hogy problémát jelent az, hogy, hogy nem olyan természetes, mondjuk, hogy az embernek gyereke szülessen, ugye egy, egy meleg kapcsolatból nem lehet gyerek. Mondjuk ezt is sokféleképpen megoldották a, a melegek a történelem során, tehát az, az, az mindig is nagyon gyakori volt, hogy mondjuk egy leszbikus és egy meleg férfi egymásra találtak, gyakran a házasságban is éltek úgy, hogy, hogy, hogy, hogy azért volt köztük egy ki nem mondott vagy kimondott megállapodás, hogy akkor, akkor mindenkinek megvan mellette maga élet. Tehát, tehát ugye, ugye ö, amióta vannak emberek, azóta vannak homoszexuálisok, és ez és, és az embereknek alapjában vágya a gyerek. Ö, ez nagyon gyakran visszatér az én verseimben is, verseimben is és, ö, és, és biztos, hogy ö, ezáltal mondjuk összefügg a gyerektelenség a, a, a homoszexualitással. Másfelől viszont ugye... Ö, a melegek nagyon gyakran család helyett egy közösséget teremtenek maguknak, tehát hogy, hogy fiatalabb melegek idősebb melegekre, mint, mint, mint apákra néznek föl, akik tényleg valamilyen szinten példát mutatnak, hogy hogyan lehet az életben, meg a társadalomban minden előítélet ellenére is sikeresen és boldognak melegnek lenni, tehát hogy tulajdonképpen ezek a nagyon szoros kapcsolatok egy, egy ilyen közösségben kialakulnak. És akkor most az érintőlegesen ide is kapcsolódó Orlando a medenceparton című versedet kérlek, olvast fel. Köszönöm szépen. Hát ez egy új vers, és úgy érzem, hogy ez még nem végleges, de mindenképpen felolvasom most. Orlandó a medenceparton. A nap úgy iszza be magát a testedbe, ahogy a híg esőlési várog a földbe, vagy kilöttyent, bor szívja magát az... kilöttyent bort szívja magába az ing ahogy csak a vad kamasz fellángolást tud átégni a húson, megpörköli minden sejtedet. A víz tünéken gyémán csepjei perverzél vezettel játszanak bőrödön, versenyt futnak és elpárolognak a belőled sugárzó vágytól. Izmos melkasod és izzó tekinteted beleégnek emlékezetem lágy filmjébe, mint tetoválás a melbimbót fölött. Trisztána Kamaszkorodban címet adtál a testednek, mint egy regénynek. Belét szeretnék lapozni, újjammal és tekintetemmel, oldalról oldalra lassan végig menni rajtad. Kiolvasni téged a bölcsőtől a sírig, ágytól ágyig, bűnt és bűnhődést, háborút és békét. A medencében, amikor fejest ugrasz, a víz magába zár, mint a képzeletem. Megfog és elenged, de mintát vesz rólad, Mint Pompeiben a holtakról a láva. Számát hallották, where the streets have no name. Vendégünk pedig továbbra is Gerevics András költő itt a belső közlésben. Gyerekkorodban lehet tudni, hogy Bécsben és Dublinban is éltél, később pedig fiatal felnőttként hosszú éveket töltöttél angol nyelvterületen tanulással. Itthon az ELTE angol szakán végeztél, és az írás mellett elsősorban műfordító vagy. Ha jól érzékelem, akkor talán a Nobel-díjas írköltőt, költőt Hínit fordítod a legszívesebben, de gyakran mondott például Szévi Plászról is, hogy fontos neked. Kik fontosak neked az angol szász lirából, és hogyan tudod, ha tudod használni a verseidben? Ö -ö, nagyon sok költőt szeretek, nagyon sok fontos költő van. Sémes Hínitől ugye eddig két kötetet szerkesztettem, amiben nagyon sokat fordítottam, de hát mint te is tudod, ez nagyon gyakran a piacon is múlik, tehát, hogy semmi színét ki lehet adni Magyarországon, mert hogy Nobel-díjas, még mondjuk számos nagyon jó fiatal költő van, akiket sokat fordítok, és, és, és mivel nincs annyira nagy nevük, sokkal nehezebb, tehát de nagyon büszke vagyok. Folyóiratokban hírira, nyitott nagyon... azért. Persze, igen, uh -huh. igen, nagyon sokat szoktam publikálni versfordításokat is folyóiratokban, magyar lettrében, egyéb helyeken. De hínére nagyon büszkevés, és nagyon-nagyon sokat tanultam Hínitől, egyfelől van egy, egy természetközeli szenzibilitása, tehát ő egy ilyen farmon nőtt föl, és számomra is, hogy valahogy a természet nagyon fontos volt mindig, és, és számára is ez, vagy a természet egy egyféle spiritualizmussal, meg ugye az északi ír kereszténységgel, és ugye az ottani, nem tudom, konfliktussal, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy ezen keresztül olyan problémák a nével át a költészetében, amiből én úgy érzem, nagyon sokat tudtam használni, holott jó mondjuk én teljesen más jellegű mondjuk társadalmi konfliktusoknak vagyok a tanulja, mint ő, de, de, de, de, de az, hogy az ember a versbe ezt hogyan tudja megírni az a, olyan szempontból mindenképpen nagyon fontos volt. Jelenleg különben éppen Frankó Hára a New Yorki költőnek fordítom a verseit, és ha minden igaz, néhány éven belül ebből is lesz kötet. legyen úgy, forgatókönyvíróként is dolgozol, hogy itt mit tud megcsinálni, amit költőként nem. Tehát, hogy ez hogy. Alapjában nagyon vizuális emberek, és amikor összeírt válogattam ezeket a számokat a műsorhoz, nagyon fura, mert így rájöttem, hogy számomra nagyon sok zene sokkal inkább filmhez, vagy valamilyen vizuális háttérhez köthető. Tehát, hogy, hogy egyfelől néha nagyon fontosak a, hát mégis mégiscsak költő vagyok, a dalszövegek, és néhány, néhány szemben van egy-egy olyan sor, ami mi fontos tud számomra lenni egy, egy, egy mondjuk ilyen könnyűzenei, popzenei szám. Néha pedig, néha pedig, hogy valami nagyon erős filmnek a zenéje az, ami nagyon megmaradt bennem, és a filmtől függetlenül is hallgatom. Tehát, hogy számomra a vizualitás mindig nagyon fontos volt, és persze úgy érzem, hogy a verseim is elég vizuálisak egy bizonyos szintig, de hát születésem a gyerekkorom óta izgatott a film, és, és hát ezért ugye a film az mégis egy teljesen más műfaj, mint a, a vers, és, és egy teljes se más típusú kihívás, se más típusú gondolkodás, és nagyon szeretem. tettük, hogy sokat éltél külföldön, és sokat búcsúztál, és most is egy ilyen című verset fogsz majd felolvasni, úgyhogy légy meg. Búcsú. Az árnyék szürke fénye térképet rajzol a fák között, testeddel a hideg kacérkodik, mint lédával a hattyú. A lakás most sokkal súlyosabb lett, hogy újra elvetélt. Egyedül vacsorázol. Másnap könnyebb lesz a tested, súlytalan lesz, de törékeny, mint a pintjé. Kifekszel a medence partjára napozni, ahol az erdő zöld fénye vibrál a fák sötét, merev törzsén, a víz kéken világít, ahogy átível rajta a nap remegő aranyhídja és a fehér csempén egybefolyó sárga fénytől az öltöző olyan, mint egy orvosi váró. Az ajtón túl, a szülőszobában nagy igyekezettel kapkodnak neonzöld latex bújtatott kezek, kék susog. Hiába! Mégsem születhet meg, mert a magzat rég elment, üres a szülőszoba, és a lakásban, a mázás antik bútorok adnak a térnek tartós szerkezetet az újszülött első mozdulatainak vad koreográfiája helyett. A kopott politúr, a kopott politúr alatt az évszázados fa tömörsége emlékeztet, el kell bírnod ezt a terhet. Az ablakot felett fészkedő poszáta, izgág a billegéssel, idegesen néz a szemedbe. Ketten maradtatok. Max Richtertől az On the Nature of Daylight-ot hallottuk. Az előbb vendégünk továbbra is Gerevics András költő itt a belső közlésben, én pedig Vári György vagyok. Azt szokták mondani a verseiről, hogy letisztultak, kevés eszközzel dolgoznak, és a kortárzeneszerzők közül is olyanokat választották például az előbb hangzott Max Richtert vagy Árvó Pertet, akiket minimalistaként is szoktak, vagy posztminimalistaként jellemezni, és zárásként pedig, mint majd mindjárt halljuk, egy tibeti múthista mantrát választ hogy valóban van ilyen összefüggés a verseid és a zenék között. Egyáltalán megihlett ha a zene? Sok zenét hallgatok, bár tulajdonképpen se, semmi nem tudok játszani, ami, ami semmilyen a hangszeren, és ének hangom sincsen, tehát ez, egy, ez uh -huh. egy, azt egy örök hiányossága marad, és egy örök traumája az életemnek, hogy én magam nem tudok zenélni. Um, tehát, hogy biztos valamilyen szinten hatással van rám, ha bár mondjuk a versém nem annyira és nem úgy zeneiek, tehát például a dalszöveget igazából soha nem írtam, és soha nem is érdekelt, hogy én, én zenére írjak szöveget. Ö, mindenképpen ö, hatással van rám, és szerintem ez az egyszerűség, tehát én szeretem, hogyha valami valahogy a lényegre tör. Tehát, hogy, hogy számomra, hogyha valamilyen túl barokkos, és így túl van csomagolva, és túl sok a díszítés, és ilyesmi, az, az, az úgy sok. Szeretem az egyszerűséget, ahol, ahol, ahol tényleg az ember rögtön megtalálja azt, ami fontos, és, és ö, ö, nem szeretem azt, amikor, amikor díszítő elemeknek olyan súlya van, ami tehát hogy a számomra mű és mesterkelt. Még egy utolsó verset meghallgatunk tőled, amelyik mint egy keretezni fogja az adást, mert szintén a, a múló időről szól, úgy kezdődik, hogy tíz év telt el a mondat eleje és vége között, és reméljük, hogy a mostani adás is be, fogod tudni legalább, be tudod fogni legalább ennyi időt az életedből és a munkádból. Tíz év. Tíz év telt el a mondat eleje és vége között. Régi füzet, most megtaláltad, befejezted. Az állítmány és alany mégsem egyezik. Ez lennék én, kérdezed, ahogy olvasod. Már nem tudod és nem érted, amit akkor tudtál, értettél. A megiratlan versek, az idősíkok közt rezgő, megrekedt gondolatok már soha nem nyerhetnek se kielégülést, se bűnbocsánatot. Nem lehet végső helyük sem a hétfői nyüzsgésben, sem karórát kegyegésében. A mesztelem valóság testét nem ölthetik fel. Samong samongateso teyanta ndekande ndekande randasamo Andrásnak köszönöm szépen, hogy itt volt a verseket és a zenéket is. A belső köznésben jövő hétfőn a Bognár Péterre készült beszélgetésünket ismételjük meg. Két hét múlva pedig martonéva várja majd itt önöket. Én most a technikus, Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is elköszönök Önöktől. További szép estét kívánok. A Klubrádió mai egyetlen élő műsorát és benne Vári Gyergyöt hallották.